Чорнявий юнак стоїть біля відчиненого вікна і з другого поверху дивиться в сад на обличчі хлопця Зажура. Сьогодні до нього ніхто не прийде. В місті в нього немає рідних. Десь далеко звідси, за 80 кілометрів, за зеленими нивами і гаями загубилося рідне село. Там десь брати і сестри, та ще старий сивий батько, а матері... Немає. Ще минулої весни матуся лежала в ось цій лікарні, і він навідував стареньку, приносив хворій баночку меду або варення, цукерки, кістечка, звеселяв тими відвіданими матері душу, і вона зустрічала і провожала сина, зворушено витираючи зволожені очі. А тепер немає матусі, спочиває вічним сном, і над її могилою Голубими сльозами плаче весною бузок. Легкий теплий вітер залітає у відчинене вікно. Він летить здалеку. Може, із-за степів, де пройшло його дитинство, де зростав пастушком у комуні, звідки пішов у науку до міста. І ось тепер уже кілька років, як живе й працює в Полтаві. Коли тобі 25 років, Життя здається особливо принадним, багатообіцяючим, сповненим особливого змісту. Відкурликала юність, залишивши в серці легкий смуток, яке ніби оте дерево, що відцвіло, але все обвішане рясною зав'яззю майбутніх плодів. І приємною легко тобі жити, і здається над тобою висне безхмарне небо, а коли й набіжить якась хмарка, то швидко відпливає, зросивши тебе теплим філющим дощем. І тільки тоді, коли на тебе раптом наляже хвороба, і ти з шумливого гамірного життя потрапиш до лікарні, зазнаєш болю та муки, тоді веселі думки огорнуть тебе і посіють у душу смуток. Час у лікарні пливе повільно, довгі дні – і ще довші ночі, коли тобі не спиться, і все-все передумаєш на самоті, згадавши дитинство і юність свою, і далеку родину. І мати нараз з'явиться перед тобою в спогадах та видіннях, і від того запечеться німим Богом твоя душа, і жаль огорне тебе не раз, не два, що не завжди був ти до неї добрий, чуйний, уважний. І так захочеться тобі, щоб прийшла вона, хоча в снах, найдорожча у світі матуся, поклала свою шорстку руку на твою кучмасту голову, як колись у дитинстві. Замріявся хлопець біля відчиненого вікна. Цієї миті він так гостро відчував свою самотність. Знайомі й товариші по роботі, мабуть, зараз відпочивають десь на Ворсклі. Може купаються її в м'яких шовковистих блакитних водах, чи плавають на старих дубових човнах. А може з дівчатами за місто пішли в степи, де свідуть Ромен, Васильки, і Жайворон розсипає з неба свої пісні. А він другий тиждень у лікарні. Безкінечні ангіни замучили його, розпухлі гланди не давали дихати. Довелося лягти на операцію, це не така вже легка справа, коли ріжуть твоє хворе горло, і ти сходиш кров'ю, а потім кілька днів і ночей метаєшся в жару, і невеселі думки жалять тебе неначе оси. Але зараз все вже позаду, минув тиждень після операції, і він уже виходить з палати, пройдеться коридором, постоїть біля вікна і, звісно, нудьгує. Особливо важко в неділю, коли до всіх ідуть та йдуть відвідувачі, рідні, близькі, знайомі, а ти один, всіма забутий. Немає нічого гіршого за самотність. Вже й за обід завернула, потік відвідувачів зменшився. Вони знімали з себе халати, полишали лікарню і вже з подвір'я махали руками на прощання хворим, що товпились біля вікон. Він не міг того знести спокійно, і відійшов від вікна, поплівся у свою палату, переліг на ліжко, заплющив очі. Хоч би ж Лариса прийшла, подумав про дівчину, з якою недавно познайомився. Але, мабуть, знайомство було просто випадковим і не зачепило дівочої душі. А може Лариса не посміла, адже зустрічалися вони всього лише тричі? Годинник у коридорі пробив п'ять ударів, кінчилися відвідани. І навіщо він надіявся, на кого ждав? Лягти бо це та заснути, як дехто з хворих дрімає після щасливих відвідин. Але сон не йшов до нього. Юнак взяв зі столика книгу і припав до її сторінок. Читав механічно, майже нічого не запам'ятовуючи. Сам не знає, скільки отак спливло часу, може, година а може й більше. І раптом почув, як медична сестра окликнула його. Товаришу Царенко, ви не спите? До вас прийшли. Він схопився і прожогом кинувся до дверей. Хто це міг бути? Може, хлопці з редакції надумались і завітали під кінць дня? А може таки наважилась Лариса? Швидко по східцях збіг вниз. Ой, що це? Вдарило Змінацько в серце. В коридорі, недалеко біля вхідних дверей, стояв його батько, сивий, як голуб. На плечах накинутий білий халат, ніби крила. Він горбився, стомлений з дороги. В очах тривога за сина. Тато вирвалося в нього. І в тому слові були і подиві, радість, і жаль до старого. «Що з тобою, сину, – я прочув, що ти в лікарні, і вирішив провідати. Він дивився на сина очима матері, жалісливий і добрий. Таким уперше бачив батька син, адже по натурі він був суворий. Не раз бувало в дитинстві накричить, а то глядище й батогому періщить. А зараз щось змінилося в ньому. В очах проступає якась волога. Втратив дружину, сам зробився. «Жалісливий!» «І треба було вам забуватися з такої далечі тату», – сказав син, знаючи, що старий подолав таку далеку відстань. «Зі мною вже все гаразд, була операція горла». «Ой, лишенько», – сказав батько, точнісінько, як говорила колись мати. Йому хотілося погладити шорсткою рукою голову сина, так як це колись робила Марта, але не наважився. Син стояв перед ним високий, з чорною чуприною на голові, схожий чимсь і на нього в молодості, а ще більше на матір. Такі ж глибокі темно-карі очі, трохи кирпатенький ніс і припухлі рожеві губи. Тільки щоки були зараз бліді й запалі, видно, вимучила хлопця хвороба.